Ott van ugyan még apja régi birtoka, Len délen, Szlavóniában, de arra felé nem kívánt kószálni. Talán bebarangolhatná a felvidéket, aztán majd lesz, ahogy lesz. Mire azonban észbe kapott, már a lovától búcsúzkodott a lábánál, a lehető legmesszebb kerülve a feltámadottakat. Nem volt tökéletes ember.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 azok végre átadhatták magukat ösztöneiknek, és messzire vágtattak a város környékéről. A szürke összvértől már korábban búcsút vettek. Az ugyanis minden ízében megmerevedett az ispáni várdomb rémült szemét véve a távoli alsóvár ostromlóiról, és attól kezdve többé nem volt hajlandó megmozdulni. Szegény pára.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 Tegnap tudta meg, hogy Óbuda elesett. Súgta oda nekik Szolnoki. Válaszul értetlenkedő pillantásaikra. Ott is százával nyüzsögnek a holtak. Az anyakirálynéről nincs semmi hírünk. Hát, Toldiról? kérdezte Parkó. De Szolnoki csak a fejét rázta.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 lábot könybe, palkó szeme, és meg kellett támaszkodnia a térdén, hogy összeszedje magát. Úristen, ez borzasztó. Sajnos ez még nem minden, folytatta Holló elgyötört arcor Valószínűleg a fivéreitek is meghaltak, András és Dénes biztosan. A többieknek talán csak nyoma veszett. Most minden esetre olyba tűnik, hogy egyedül te és a bátyád maradtatok életben a Lackvi nemzettségből. Igazán sajnálom, Palkó. Bárcsak tehetnék érted valamit. Bárcsak véget érne ez az egész. A csillagtalan, sötét éjszakában bátor, szilárd Lackvi és még jó néhányan,